بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمله ونستعينه ونستغفله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلى الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده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 Wahai iku dengan tahiyat Islam dan tahiyat Islam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya mana Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk bertemu kembali bersama pembahasan kitab Durusul Lughatil Arabiyah. <coughs> Yang mana pada malam ini Insyaallah kita akan lanjutkan Dan masuk ke pelajaran yang baru yaitu Ad-Darsul Ashir Sebelum kita mulai Ada beberapa hal yang kiranya perlu untuk disampaikan terlebih dahulu Yaitu Saya berencana untuk mengadakan ujian setelah Ad-Darsul Ashir ini Sudah lewat 10 pelajaran Sebelum kita masuk ke Adhar Sulha di Asyar Sebelum kita masuk ke pelajaran yang ke-11 Terlebih dahulu kita akan ada semacam uh, Ulangan atau latihan sebagai merojah Sehingga bagi kawan dan akhwat di rumah maupun di dimanapun untuk berada uh, Untuk mempersiapkan diri Merojah kembali apa yang sudah kita pelajari Dan uh, mudah-mudahan bisa kita laksanakan pada Dua pekan ke depan setelah kita menyelesaikan Ad-Darussul Asyri insyaallah. Kemudian yang kedua, <tuh> <tuh> uh, tidak uh, lupa kita terus mengingatkan kepada ikhwanan khotfillahu a'zakumullah bahwa eh uh, pentingnya untuk memurnikan kembali niat kita dalam mempelajari bahasa Arab ini yaitu uh, tidaklah kita niatkan uh, kecuali hanya ingin mencari ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berusaha agar mudah-mudahan bahasa Arab yang kita pelajari ini memudahkan kita dalam melaksanakan berbagai kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang Muslim Di antaranya mudah-mudahan akan lebih bisa membantu kita dalam memahami dan mentadaburi Al-Quranul Al Karim dan sunnah-sunnah Nabi Alaihi Wasallam. Kemudian juga bisa membantu kita untuk lebih khusyuk dalam solat misalnya dan uh, pada umumnya kita uh, mengharapkan dari pelajaran bahasa Arab ini adalah agar kita memahami Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman yang benar. Uh, Alhamdulillah pada malam ini kita ditemani beberapa ikhwan di studio. Kita sambut terlebih dahulu. Kaifa okay, halukum ikhwan? Ya, Alhamdulillah, masyaallah. Barakallahu fiikum. Masyaallah. Baik, uh, kita masuk ke ad-darsul ashir. Ad-darsul ashir ada pada halaman تسعة وستون الدرس العاشر في صفحة تسعة وستون رأيتم يا إخوان نعم نعم. استعدوا بالقلم وبآلة الكتابة لعل فيه هناك فائلة ممكن أن يكتب ويكون مهما لكم في السياب كانت ربدا هولو لتوليس Uh, Pensil atau pulpen, kiranya ada yang perlu dicatat Baik uh, harakat atau makna dari kata Yang bisa jadi mungkin akan banyak kita temukan kata-kata baru pada Ad-Rasulullah Syirini Dan Alhamdulillah uh, dialognya tidak panjang Hanya satu halaman lebih uh, Dan kalau kita lihat latihan juga tidak banyak Biasanya ada sampai belasan latihan tapi untuk adil Rasulullah Sherina antum lihat sampai pada halaman Atau pada latihan ke-9 saja hmm. Ra'itum hmm. Lihat halaman hmm. 3, 3, 4, 5, 5, 6, 6. Halaman 73 uh, Hanya pada Sampai latihan ke-9 Mudah-mudahan Dua uh, atau tiga pertemuan Kita dapat selesaikan Kemudian setelah itu InsyaAllah uh, Kita ada semacam ujian Atau latihan Sebagai pengulangan Dari apa yang sudah kita belajar Baik, hmm. Nadda نعم أنا أقرأ النص استمع جيدا أنا بقرأ диالوقيا إستميو جيدا. دعarkan بايك بايك ذهب زكريا لزيارة حامد بعد صلاة الفجر ذهب زكريا لزيارة حامد بعد صلاة الفجر ولكنه ما وجده في البيت فَقَالَ لِبْنِهِ مُوسَى أَيْنَ أَبُوْكَ مُوسَى يَقُول lihat di sini ada dialog antara Musa dengan Zakaria kita sebutkan sekali saja kemudian setelah itu kita tidak sebutkan lagi nama-namanya dimulai di sini dengan jawaban dari Musa ketika ditanya oleh Zakaria أَيْنَ أَبُوْكَ Musa menjawab ذَهَبَا إِلَا السُّوْكِ ذَهَبَا إِلَا السُّوْكِ Kemudian Zakaria menjawab memberi pertanyaan lagi. A yadhhabu ila as-souqi kull yawm? A yadhhabu ila as-souqi kull yawm? Naam. Yadhhabu da'iman ila as-souqi ba'da salatil fajr. Naam. Yadhhabu da'iman ila as-souqi ba'da salatil fajr. Sampai sini ikhwan ya ada kalimat baru yang ada atau kata-kata atau yang baru? <tusuk> so, tidak ada. Menjawab doa Nabi yang mukjizat. Sepertinya tidak ada di sini. Nah, Alhamdulillah. Mata jarjuminasuk Zakaria bertanya kembali kepada Musa. Mata jarjuminasuk jarjufis saat yang kedua, dan kala itu jarjufis saat yang kedua, dan kala itu jarjufis saat yang yang kedua, dan kala itu jarjufis yang kedua, dan kala itu يقرأ السهفة ويسمع الأخبار من الإذاعة. يقرأ السهفة ويسمع الأخبار من الإذاعة. متى يذهب إلى المصنع؟ متى يذهب إلى المصنع؟ يذهب في الساعة التاسعة والنصف. يذهب في الساعة التاسعة والنصف. وما مت يرجع من هناك وما مت يرجع من هناك يرجع في الساعة الواحدة والنصف أو الثانية يرجع في الساعة الواحدة والنصف أو الثانية أذهب إلى المصنع مرة أخرى بعد الظهر أذهب إلى المصنع مرة أخرى بعد الظهر لا انتم بارك يا اخوان فلمانيا. لا لا يذهب بعد الظهر لا لا يذهب بعد الظهر يجلس هنا في مكتبه بعد صلاة العصر يجلس هنا في مكتبه بعد صلاه العصر كم عاملا يعمل في مصنعكم كم عاملا يعمل في مصنعكم مصنعنا ليس بكبير مصنعنا ليس بكبير يعمل فيه مئة وخمسة وعشرون عاملا مئة وخمسة وعشرون عاملا ومهندسان الساعة الآن التاسعة إلا ربعا وما رجع أبوك الساعة الآن التاسعة إلا ربعا وما رجع أبوك لعله يرجع اليوم متأخرا لعله يرجع اليوم متأخرا نعم الحمد لله انتهينا من قراءة النص هل وجدتم في هذا الحوار يا إخوان كلمة غريبة أو كلمة جديدة أفك أنتم تمكنوا دي لكنه ada kata yang baru ahianan jidu دائما Ziddu Daiman Lawan kata dari kalimat Daiman Selalu Selalu atau sering Senantiasa Kalau ahyanan berarti Kadang-kadang Jarang Nah ahsan tayak Sama Mada Atta siatu illa ruba'an Atta siatu illa ruba'an InsyaAllah sanashra'an hufi mawadhi InsyaAllah Nakra'an Kita baca sekali lagi Lalu kita jemakan sama-sama Nah Nah Ridan Yusaiduni akh Abu Maryam من فضلك أبو مريم اقرأ النص ثم ترجمه كلمة كلمة لا تسرع في القراءة تمهل قليلا واشرح الكلمات نعم ذهب زكريا لزيارة حامد بعد صلاة الفجر نعم زكريا ذهب لزيارة حامد كلمة كلمة يا أخي ذهب زكريا زكريا Zahab Zakaria Zakaria pergi Liziarati untuk mengunjungi Hamid Saada solatil fajri Setelah Solat subuh ah, Walakinahu Akan tapi dia mawajadahu Tidak mendapatkannya nah. Fil bayti, Di rumah Faqala Libanihi Musa maka dia berkata kepada anaknya Musa manal qailuna siapa yang berkata di sini Zakaria Zakaria berkata kepada Musa man man Musa hada anaknya Zakaria anaknya nan uh, anaknya an an an an an Hamid anaknya Hamid nan nan aina abuka di manakah bapakmu nan uh, jadi ini ini semacam uh, pembukaan uh, menceritakan bagaimana latar belakang ceritanya jadi di sini ceritanya bagaimana ya, kan Zakaria uh, pergi untuk mengunjungi Hamid. Nah, setelah salat Asar. Salat salat Fajr. Salat Subuh. Setelah Subuh. Ayo, surat fajr, nah, nah, akan tapi akan tapi tidak mendapatkan nah, Hamid nah, di rumahnya. Yang ada hanya anaknya. Nah, kemudian Zakaria berkata kepada Musa, "Aina abuka?" Di manakah? Dimana? Nah, fadal istamir. Musa ذهب الى السوق. Nah. Lia pergi ke pasar. Nah. Zakaria Ayazhabu ila suqi kulla yaumin Ayazhabu Apakah beliau pergi Ila suqi Ke pasar kulla yaumin Setiap hari nah. Seperti, Musa. Sepertinya kerja di pasar atau bagaimana Nah pergi ke Nah terus Ya Ya Yadhabu daiman ila suqi Kada solatil fajri Yadhabu beliau pergi daiman Selalu uh, Setiap hari Ila suqi Ke pasar Pada solat al-fajri Setelah Solat subuh Masya Allah nah. Zakaria Mata Yareji'u Minas suqi Nah Mata Kapan Yareji'u Beliau kembali Minas suqi Dari pasar Nah Musa Yareji'u Fis saatis sabi'ati Nah Beliau kembali uh, Fis-sa'ah pada jam 7 ah, Wahyanan Dan kadang-kadang Fis-sa'ati-as-samina Pada jam 8 Nah disini untuk melihat ya kawan uh, Untuk jam uh, Dia tidak menggunakan uh, Angka biasa Kalau angka biasa digunakan Maka bagaimana? Maka as-saba'ah Kalangka biasa, maka kita gunakan kalimat Saba'ah atau Samaniyah. Tapi di sini, Sahabat. karena jam, dia menggunakan uh, nomor urut. Nomor yang menunjukkan urutan. As-sabi'ah yang ketujuh. As-saminah yang kedelapan. Jadi ketika diletakkan kalimat as-sabi'ah, ah", As maksudnya adalah jam tujuh. As-sabi'ah As artinya jam delapan. Nah, kita akan bahas nanti insyaAllah pada Akhir ini kita akan bahas bagaimana Jam-jam yang lainnya Dari 1 sampai jam 12 Zakaria Mada yaf'alu fil bayti Mada yaf'alu Apa yang beliau lakukan Fil baiti Di rumah Musa Yakra'u suhufa Syukur naki jizaka lahir syukur Nukassim al-kira'a ila telatati Ash'as Sampai jizaka lahir ya Abu Mariam Fal <mussar> Mendengar berita. Nah. minal idzaati dari radio ahsan dari siaran radio ahsan zakaria mata yadhabu kapan ayahmu pergi ila masna'i ila ila almasna'i ke pabrik 6 nah. kapan ayahmu pergi ke pabrik, pabrik. Nah. yadhabu ayah saya pergi fi saati ta saati -si wan nisfi pada jam sembilan dan sembilan lewat jam sembilan lewat tiga puluh menit. WSV nah. ini artinya setengah jam sembilan uh, lewat setengah jam maksudnya begitu. Nah, iya. Zakaria, Wamata dan kapan Jargio Min Hunaka dia kembali dari sana dari. Hmm. Uh, Sanar sini adalah Mas, artinya masna. Uh, al-masna pabrik, ah, sant. Musa Yarji'un dia kembali bisatil wahidati wanisfi awisthaniyati. Naam. Pada jam beliau kembali? Beliau kembali pada jam 1.6. Nah. Lewat 30, 30 menit nah. atau jam 2. Ya nah, awisthaniyah atau jam 2 ahsan Zakaria, ayad habu ayad habu apakah dia pergi ila masnai ke pabrik marwatan ukhrah sekali lagi ba'da zuhri setelah solat zuhur ahsan, ya, syukranlah nah, fadliya abad zuhri musa la la yadhabu ba'da zuhri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 di perpustakaannya al-maktab nah no. al-maktab هنا maksudnya adalah di uh, meja di kan, kantor, uh, kantor. Uh, dia semacam punya ruangan khusus di rumahnya nah no. no. setempat ba'da asri setelah solat asar no. zakaria kam 'amilan ya'malu fi masna'ikum yeah. afwan kam 'amilan ya'malu fi masna'ikum nah no. Kam berapa amilan berapa pekerja yang yang bekerja fi masnaikum yang bekerja di pabrik kalian masnauna laysa bikabir yang fihi miatun wa kamsatun wa ishron amilan wa muhandisani masnauna laysa bikabir pabrik kami tidaklah besar yang fihi bekerja di dalamnya nah. Miatun wa khamsatun wa ishrun Wa ishruna amilan nah. Bekerja di dalamnya 125 pekerja nah. Wa muhandisani dan dua orang insinyur nah, As-sa'atul an At-tasi'atu illa rub'an Wa ma raja'abuka as an Jam sekarang menunjukkan At-tasi'atu illa rub'an Jam 9 kurang lima belas. Wama Raja Abuca dan belum kembali bapakmu. La alahu yadjiul yom mutaakhiran. Mungkin saja dia kembali hari ini terlambat. Nah, setelah berbincang cukup lama dengan Zakaria dan Musa, tak terasa sudah menunjukkan jam 9 Padahal tadi Zakaria mengunjungi rumah Hamid dari kapan? Tidak ada salatul fajr. Nah, menunggu ayahnya dari pasar. Jam sembilan sudah lewat, tapi belum. Inilah uh, perubahan. Jam sembilan kurang perubahan seperempat atau lima belas minit. Nah, tapi belum kembali juga orang tuanya. La apa kata Musa? Seraya memberikan uzur, la Allahu yarjeul yoomu taakhiran. Uh, barangkali yarjeul dia kembali al yoom hari ini taakhiran terlambat enam. Nah, di sini mungkin sepertinya ada beberapa kalimat yang perlu dijelaskan. Uh, yang pertama yaitu berkaitan dengan <tuh> uh, jam. Di sini seperti yang saya sampaikan tadi bahwa untuk jam dia tidak menggunakan angka biasa yang uh, kita pakai untuk me mengungkapkan angka-angka atau bilangan. Contoh, misalnya kita biasa menggunakan wahid, istilah salatah, arba'ah, dan seterusnya. Tapi untuk jam ini, dia khusus menggunakan uh, al-adat at-tartibi. Al-adat at-tartibi. Uh, bilangan yang menunjukkan urutan. Sehingga untuk wahid, misalnya, kita ganti menjadi al-awwal. Wahidun satu, kita ganti menjadi al-awwal. Tapi untuk jam, ada beberapa yang kita rubah. Menjadi al-adat at-tartibi Ada beberapa yang tidak Contoh untuk jam 1 Bagaimana kita bilangnya As-sa'atul awal apa as-sa'atul wahidah Al-wahidah Al-wahidah As-sa'atul wahidah Di baris kedua sebelum terakhir Di halaman 69 As-sa'atul wahidah Nah Tapi setelah kalimat Setelah angka 1 berikutnya Ikuti urutan Al-Thaniyah Al-Thalithah Al-Rabiah Al-Khamisah Al-Sadisah Al-Sabiah Al-Thaminah Al-Tasiah Al-Asarah Kemudian Al-Hadiah ta Kemudian Al-Thaniyata A-Asarah Semuanya setelah angka 1 Semuanya menggunakan Al-Adat At-Tertibi Dan mudah-mudahan kita akan menjelaskan pada kesempatan lain akan lebih rinci insyaAllah Nah, kemudian di sini ada angka uh, untuk pertama kalinya keluar angka lebih daripada 100. Berapa di sini? 125. Nanti insya Allah pada uh, latihan yang kelima atau yang keenam akan dijelaskan nanti insya Allah ada tuan maadut dari 21 sampai 30 insya Allah. Nah, ada yang seratusan kita akan bahas pada uh, kesempatan yang akan datang. Nah. Kemudian uh, ber masih berkaitan dengan jam <coughs> uh, Jika kita ingin mengatakan Jam 1 tepat Begini bilangnya, Ikhwan. Jam 1 Tepat Tidak kurang dan tidak lebih Tamaman. As-sa'atul wahidah Atau as-sa'atul wahidah tamaman Sahih As-sa'atul wahidah tu Tamaman Kita bisa bilang As-sa'atul wahidah tu Atau Langsung saja uh, Kamis saatul an Kalau anda bertanya misalnya Ya Aba Abdillah Kamis saatul an Mana kamis saatul an Jam berapa sekarang? Jam berapa sekarang? Takul as-sa'atul wahidah au al-wahidah hmm. Bisa menggunakan langsung uh, al-wahidah saja hmm. Atau antum uh, tambahkan dengan uh, keterangan as-sa'ah sebelumnya Lalu in ingin antum ingin menegaskan bahawa itu tepat jam 1 As-sa'atul wahidah tu tamaman ya ustaz As-sa'atul wahidah tu tamaman Atau al-wahidah tu tamaman Nah, kalau kurang atau lebih, kalau lebih kita menggunakan wa. Lalu sebut angkanya berapa? Dan kita kenal dalam uh, bilangan pecahan itu, yang pertama kita kenal uh, angka ar-rubu'. Maksudnya ar-rubu' seperempat. Dari kalimat arba'ah, ar-rubu' seperempat. Kemudian kalau sudah lewat jam setengah jam, lewat 30 menit kita katakan an-nisfu. An-nisfu. An kalau le lewat 20 menit kita bilang Lewat dua puluh minit. Asolus, asolus. Mana asolus? Sepertiga. Sepertiga dari enam puluh Berapa jadinya? Dua puluh minit. Baik tuan. Jadi misalnya kita katakan uh, sekarang ini, sajak jam delapan tiga puluh. Mata tak Tanpa melihat bahawa itu jam tiga lebih, kita anggap jam setengah pas. Bagaimana bilangnya? Terima kasih sahitalan. Ah, uh, fasaah, asa mina, one nis, one nis, al nas, uh, al asa mina, one nis, one nisfu. illa nis. Atasia nah, illa Kalau ingin menunjukkan lewat, maka kita gunakan wau, wa. Kalau ingin menunjukkan bahwa dia kurang, maka gunakan apa tadi ahsan, uh, buzuri, illa. Nah. Jadi sekarang kita bisa katakan juga uh, atasia illa an -nesf. misalnya <laughs> anggap sekarang anggap sekarang setengah ustazful pas misalnya kita katakan at-tasi'ah illa an-nisf atau as wa an-nisf antum bisa gunakan salah satu dari keduanya faddal bila zakan uh, pili nah bisa jam 8.30 atau jam 9 kurang 30 nah. kedua-keduanya uh, sahih insyaallah Nah, uh, ini yang berkaitan uh, penjelasan yang kiranya perlu dibahas pada dialog Dan untuk menunjukkan pagi nah. dan uh, malam atau siang Ahsant, ahsant uh, Misalnya kita itu. bilang As-sa'atu sa'adisa -sa tu sobahan hmm. Karena as-sa'adisa bisa jadi uh, Masaan Atau sobahan so nah, Kita katakan as-sa'adisa tu masanya uh, kami sa'adu lahani ya khuan As-sa'amin itu uh, Masaan Ath-thaminatu? Masaa'an. Masa Naam. Ya. Kalau untuk pagi? Ath-thaminatu subahan. Subahan. As-sa'atu ath ziyarah? Mengartikan maktab. Lagi. Biasanya kita mengartikan ramaja, Ustaz. Naam. Me maktab memang maksudnya makt kadang uh, satu tempat itu dinamakan dengan benda yang dominan di tempat itu maktab di sini tentu bukan berarti dia sedang di atas mejanya bukan maksudnya dia berada di kantornya yang di situ biasanya kantor itu ada meja ada kursi nah nah ada beberapa tempat itu uh, dalam bahasa arab kadang dinamai dengan uh, benda yang dominan ada di tempat itu nah itu biasa dilakukan nah type nah santai ya zakalahir كتابة سماسما نقرأ جماعة نعم حتى يزيل النعاس ما شاء الله ما شاء الله طيب أيها إخوان استمع ثم كرر الدرس العاشر الدرس العاشر ذهب زكريا لزيارة حامد بعد صلاة الفجر ذهب زكريا لزيارة حامد بعد صلاة الفجر ولكنه ما وجده في البيت وأكلنهما وجده في البيت. فقال لابنه موسى. فقال لابنه موسى. أين أبوك؟ أين أبوك؟ ذهب إلى السوق. ذهب إلى السوق. أذهب إلى السوق كل يوم؟ أذهب إلى السوق كل يوم؟ نعم يذهب دائما إلى السوق بعد صلاة الفجر. نعم يذهب دائما إلى السوق بعد صلاة الفجر. Mata yang diu mina suki. Mata yang diu mina suki. Yang diu mina suki. Mata yang diu mina suki. Yang diu di saat sabiati. Yang diu di saat sabiati. Wahianan di saat seminiti. juga hilangkan kalimat asalnya jadi yang diu di saat sabi atau jadi yang diu di atau wahianan di saat seminiti. Wahianan di saat seminiti.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 ومتى يرجع من هناك؟ يرجع في الساعة الواحدة والنصف او الثانية. يرجع في الساعة الواحدة والنصف او الثانية. نعم. أذهب الى المصنع مرة اخرى بعد الظهر؟ أذهب إلى المصنع مرة أخرى بعد الظهر. لا. لا. لا يذهب بعد الظهر. Tidak pergi selepas sahur. Ia duduk di sini di pejabatnya selepas solat asar. Ia duduk di sini di pejabatnya selepas solat asar. Ya. Berapa orang yang bekerja di tempat kerja Sepertinya Ahmad ini atau Hamid ini mempunyai tempat kerja. Mana tempat kerja itu? Pabrik. Pabrik. Tempat kerja kita tidak مسناهنا ليس بكبير. يعمل فيه مئة وخمسة وعشرون عاملاً ومهندساً. يعمل فيه مئة وخمسة وعشرون عاملا نعم. الساعة الآن التاسعة إلا ربعاً. الساعة الآن التاسعة إلا ربعاً. وما رجع أبوك؟ Wahai raja Abuke, lalahu yarjigul yooma mta'akhirah. Lalahu yarjigul yooma mta'akhirah. Nah, mana tadi kesibukan di sini Juan? Apakah Zakaria bertemu dengan Hamid? Tidak, belum. Sampai akhir dialog tadi belum bertemu dengan Hamid. Nah, al-mufrodat, insya Allah, wajahnya. Di asli awal al-mufrodat ada pertanyaan berkaitan dengan rasa tanya. Baik. نقرأ التدريب الأول مباشرة. كتب يا لانسون لا تمردنا. نتيما جاي لقراءة. ااا إن شاء الله بعد هذا. طيب. بعد هذا. نقرأ التدريب الأول ثم نعطي الفرصة للمستمعين والمستمعات لقراءة النص إن شاء الله. طيب تمارين. ندخل الآن في تمارين. التمرين الأول. أجيب عن الأسئلة الآتية. ما من أجيب؟ لا عن الأسئلة الآتية pertanyaan-pertanyaan uh, berikut. Nah, kalau antum perhatikan pertanyaan ke-8 ke pertanyaan setelah ini berkaitan dengan apa yang sudah kita baca tadi. Uh, kita coba tanpa melihat buku ya, Khan. Salahan agar ikut kutub. Naam, الذي يفتح الكتاب فقط ana. Mana الذي asal kitab? Antum toglikun al-kutub, Antum di rumah juga? Ikwan akhwat di rumah, coba uh, kita berlatih sekarang untuk menutup bukunya. Uh, mendengarkan soal dan menjawab. Tanpa melihat buku, kita berlatih itu video sekarang Sebelumnya, anas wadih in sya Allah Wadih Alhamdulillah Baik, soal yang pertama Memuajah ilikum jami Lizyarat man Zahab Zahkariya Saya menurut sual mertanya Saya tidak akan menjawab Ila bahawa Saya menurut sual mertanya Faham kamu? Faham Lizyarat man Zahab Zahkariya Lizyarat man ذهب زكريا يلا يخون. ذهب زكريا لزيارة حامد. نعم ذهب زكريا لزيارة حامد ما شاء الله أنتم ممتازون يخون. اثنان السؤال الثاني متى ذهب متى ذهب ذهب, ذهب بعد, بعد صلاة الفجر ذهب بعد صلاة الفجر ما شاء الله ثلاثة أين يذهب حامد بعد صلاة الفجر أين يذهب حامد بعد صلاة الفجر؟ يذهب حامد بعد صلاة الفجر إلى السوق. إلى السوق ما شاء الله. أربعة. السؤال الرابع. متى يرجع من السوق؟ متى يرجع من السوق؟ <تصفيق> <الصلاة تصفيق> يرجع من السوق بعد صلاة الفجر. أصل. في الساعة. في الساعة ثمان من وأحياناً في الساعة التاسعة وأحياناً في التاسعة صحيحا <تصفيق> خل للأسف هذا خطأ <تصفيق> نعم يرجى في الساعة السابعة وأحياناً الثامنة <تصفيق> <نعم>. <تصفيق> أنت تقول في الثامنة أو في التاسعة هذا زدت ساعة واحدة نعم هذه زيادة هذه بدها نعم تيب <تصفيق> رقم كاملان خمسة نعم خمسة ماذا يفعل في البيت؟ ماذا يفعل في البيت يا إخوان؟ ماذا يفعل أهمة في البيت؟ يقرأ يا كرامة الله ورسوله ورسول الله. ما شاء الله, الله, الله. نعم. إذاعتك. من الإذاعة. أحسنت. أجابت إجابة كاملة. أحسنت. بارك الله فيك. زجك الله سريعا طيب. آمين. ستة. متى يذهب إلى المصنع؟ متى يذهب إلى المصنع؟ متى يا اخوان يذهب م -م -م. إلى المصنع في التاسع والنصف. يذهب إلى المصنع في التاسع والنصف. في في العاشره اه في العاشره لا لا الجواب راهي توقف في العاشره في لا في التاسعه يذهب الى المصنع في في الساعه التاسعه والنصف نعم محاوله جيده ممتاز ما شاء الله محاوله طيبه ما شاء الله بارك الله فيك على هذه المحاوله 7 كم عاملا يعمل في مصنعه كم عاملا يعمل في مصنعه 25 و100 مائة, مائة, مائة تون وخمسة تون وعشرون عاملا شاء الله إجابة سريعة جدا ومهندسان ومهندسان أحسد لا لم نقبل جواب <تصفيق> نعيد نا. مردنا أخرى يرحان الجواب مائة, مائة, تون مائة تون وخمسة وعشرون عاملا ومهندسان أحسد نعم ثمانية ثامنا أجبنا ثامانية السؤال ثامن يقول كم مهندسان yang malu di mesin, aij, ajaib nase. Surat lain, ala res. Nah, tiba ala res. Kamu ahli sen, yang malu di mesin. Kamu ahli sen, yang malu di mesin. Ahli sen, ahli sen, yang Kami berikan kesempatan untuk para pendengar roja di mana sahaja anda berada untuk mengikuti kajian kita secara interaktif. Silakan anda boleh menghubungi kami di landline telefon 021. 8236543. Baik, kita sudah ada satu telepon. Iya, silakan dengan siapa? Halo, assalamualaikum warahmatullahi dengan siapa di mana? Dengan Ahi Satria di Narogong. Baik. Naam, kaifa Ahi Satria? Alhamdulillah khair ustaz. Masyaallah. Ana bikhair walhamdulillah aidan, masyaallah. Barakallahu fiek. Wa uh, iyyak. Baik, uh, ee اقرا ya uh. Satria, اقرا an-nass. Uh. kitab Tipe. Namai kitab. Nam. Asal. Mai alkitab. Mai alkitab. Montaz. Nah. Ada surah asyaf. Nah. Dhaabah nah. Zakaria nizya roti hamidin ba'da salatil fajr. Nah. Terjemahin. Zakaria pergi untuk mengunjungi Hamid ba'da salatil fajr setelah salat fajar. Montaz. Nah. Walakin lahu ma wajadahu fi fil baiti fakolah lipnihi musa. Aina Abuca. Nah. Akan tetapi, walakinlahu akan tetapi dia tidak mendapatinya. Nah. Tidak mendapatinya di dalam rumahnya. Nah. Fakal alitni maka dia berkata kepada anaknya Musa. Anaknya siapa? Anaknya Hamid Muntas. Nah. Anaknya Hamid bernama Musa. Nah. Aina Abuca di mana bapamu? Nah. Musa Zahabailah Sulki beliau pergi ke pasar nah, beliau telah pergi ke pasar Zakaria ayat habu ila suki kul laumin apakah beliau pergi ke pasar setiap hari Muntaz, nah. Musa nam ayat nah. habu daiman ila suki ba'da solatil fajri iya beliau pergi iya beliau selalu pergi ke pasar Ba'dah sholat al-fajri setelah salat fajar Muntaz Syukuran ya Ah Satriya Masya Allah Antum Bajar di Basarab di mana sebelumnya? Ana uh, Bak setelah dengar ini saat Alhamdulillah ana masuk mahat Mas Masuk mahat Aina antara -an ana terdus? Ana ana terdus di Di ini Saat Bambu Apus uh, Ma'ad Uthman ya ni? Nah. Ma'ad Uthman Masya -ma Allah -ma Barakallahu fiqh Syukuran Ah Satriya Jazakallah khair uh, Ana dapet tanya uh, Taib labas. Nah uh, uh, Untuk yang apa jam itu yang setelah wow itu dia mengikuti sebelumnya saja nggak apa namanya untuk harokatnya dia mengorek pesatnya enam wow setelah wow untuk jam maka dia nah. maafun ala sebelumnya maafun hmm. bersambung nah. e, dari kalimat sebelumnya sehingga harokatnya mengikuti kalimat sebelumnya untuk jam kalau untuk ilah itu selalu rupe saja ya? masuk pesat Ya, uh, uh, sahih, setelah illa dia masuk, sahih Ahsant, Barakallahu, insyaAllah Untuk mulaha dan da memutahkan, baik InsyaAllah, itu saja sahabat, sahabat Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya berjaya kelahan daripada Ahsatria di Narogong Dan kita berikan kesempatan yang kedua bagi para pendengar yang lain Anda bisa menghubungi kami di belakang Ahsatria Di 021 Tafadhal, dan untuk pertanyaan persen singkat, silakan ne bisa layangkan di 0819 896543. Baik, silakan dengan siapa di mana? Dengan Akhursin. Akhursin. Baik. Naam. Ah? Nah, Kephal Akhursin. Ah Unda khair. Masyaallah. Fadla Akhursin, fadal. Ah kursin, fadal. Ya. Antum baasa dari ee uh, kalimat uh, Zakaria, mata yarji'u min as Zakariya. Naam. Mata yarji'u min as nah. Musa yarji'u fis-sa'ati as-sabiyati. Ante... Nah, an... yana... Terjemah awalannya ya Ah Kursin terjemah nah, min mata yarji'u min as <coughs> Kapan kamu kapan dia, kapan dia pulang dari pasar? Naam. Yarji'u fis sabi'ati wa ahyanan fi as-sa'ati pulang pada jam 7 na'am dan kadang-kadang pada jam 8 ahsant zakariaa maadha yasna'u fil bait apa yang dia kerjakan dirinya di dalam rumah hmm, apa yang dia kerjakan di rumah na'am yaqra'u as-shuhfa wa yasma'u al-akhbara min al ila'ah na'am ia membaca Meda Koran nah. Dan mendengarkan Kabar-kabar dari Radio Muntaz ah, Nah Istamir Zakaria Mata yashabu ilal masnai Kapan dia pergi ke pabrik Nah Musa Yashabu fisaati saati Wanisi Sekali lagi eh Kursin Yadhabu. Yashabu Yashabu fisaati Ta siati -si nah. Wanisi Muntaz Nah Dia Dia lebih pada jam 9 lebih jam sebiran lebih berapa lebih berapa Anas lebih berapa baik lebih, berapa ini? lebih dari lebih dari 30 minit 6 nah, setengah jam <tuh>. sahih ahsan 6 nah, ada pertanyaan nah saya. nah terima kasih jazakallah khair barakallahu fik alaikum okay. tayib Bisa kelakar kepada kursen di cilenjing dan masih kita berikan kesempatan kembali untuk panggilan yang ketiga. Follow di belakang ah kursen dan ahli satria anda boleh menghubungi kami di 0218236543. Tapi masih pelajaran yang ke sepuluh dan tamrin yang pertama. Silakan bagi para pendengaraja untuk menghubungi kami di line 0218236543. Tapi silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah dengan um, ihsan ya karangan. Naam. Baik, um Hassan. Naam. Hissan. Hissan. Naam. كيف حالك يا Hassan? Alhamdulillah, بخير. Allah. Tafadhal. كيف Hassan? Alhamdulillah, ana bikhair alhamdulillah aydar. Naam. Tafadali. Zatharia, asat. Naam. Zatharia, wa mata yarji'u min naam. Dan kapan dia kembali? Dan kapan dia kembali dari sana? Nah, dari sana ini dari dari mana? Dari Hissan. al Almasna Dari Tabriz. Al al Uh, Musa Yerji'u Fis-sa'ati Yerji'u Fis-sa'ati Al-Wahidah Wal-Nis Awis Awis Thaniah Nah Yerji'u Dia kembali Fis-sa'ati Al-Wahidah Pada jam Satu Lebih tiga puluh Nah Awis Thaniah Atau Jam dua Montaz Nah Zakaria Ayazhabu Ilal Masna' Maratan Ukhra Baddha Zuhri Nah Ayat Habu Wilal Mas apakah dia ke pabrik Marotan Ukra setiap hari ya? Nah, apakah dia pergi ke pabrik, pabrik Marotan Ukra sekali pabrik lagi? Sekali lagi ba'da zuhri nah. Zuhur. Nah. Nah. nah, artinya tadi uh, Hamid uh, pulang zuhur, lalu solat istirahat. Apakah kembali lagi dia setelah solat zuhur itu? Nah, itu maksudnya. Nah. satu lagi, Fadl, uh, Muhsan la yazhabu ba'da zuhri ya jalisu huna fi maktabihi fi maktabihi ba'da solatul asr na'am la tidak bukan uh, tidak la yazhabu dia tidak kembali ba'da zuhri setelah, tidak pergi dia tidak pergi ba'da dhuhri setelah solat zuhur na'am ya jalisu huna dia duduk di sini di maktabehi di di perpustakaan dia di ruangan, di ruangan, khususnya, khususnya, oh, di ruangan ruangannya, khususnya di ruangan di ruangan Masnaa heeh uh, ba'da salat ashar setelah salat ashar naam nah, syukran sama um, ada pertanyaan uh, belum Ustaz baik jazakallahu khair barakallahu ya, fikum syukran waalaikumsalam waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh baik jika diberikan satu penelpon kembali jika kesempatan bagi para pendengar aja di line telepon 0218236543 di belakang muhsan silakan di 0218236543. Masih tembren yang pertama di halaman 70. Pelajaran yang kedua ini silakan. Iya, halo? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Dengan siapa mu di mana? Muafifa di bekasi. Nah, nah, fadli ya, muafifa. Ada bukunya muafifa? Ada. Nah, fadli. amilan pak kam amilan fi masnaikum muntaz nعم nah. berapa pekerja yang bekerja di pabrik kalian nعم nah. masnauna laisa bikabir nعم nah. di pabrik kami pabrik kami tidak besar nعم nah. ya fi mi'atun wa khamsatun wa ithrun amilan Muhammad Isani. Nah. Bekerja di dalamnya 125 pekerja dan 2 orang insinyur. Sahih. Nah. Asal atuan atasnya atau ilarubaan. Nah. Kurang jam 9 kurang seperempat. Sahih. Nah. Wa maraja'a abuka Wa maraja'a abuka dan belum kembali dan bapakmu belum kembali Naam sahih Laa Allahu yarji'ul yauma muta'akhiron Muta'akhiron Iya Laa Allahu yarji'ul yauma muta'akhiron Naam Barangkali dia pulang terlambat hari ini. Naam, naam. Syukran nek Ummu Afifah. Jazakallahu khair. Wa iyyakum assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi nah, wabarakatuh. Naam, nakot raho baran, kemudian kita مستمر بعد raho. Baik, pendingr ajin rahmatullah subhanahu wa taala, kita akan rehat sejenak dan jangan kemana mana tetap di di tempat nama AM dalam kajian bahasa Arab untuk pemula. Kita akan rehat sejenak dan kita akan kembali setelah kita simak beberapa jeda berikut ini.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 Hiduplah sesuka hatimu Tumpahkan dan hamburkan kesenangan demi kesenangan untuk memuaskan nafsunmu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 Setiap diri bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnya. Kecuali golongan kanan, mereka berada di dalam syurga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka sakor? Mereka menjawab: Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan solat. Kami telah meninggalkan solat. Kami telah meninggalkan sholat Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka nakor? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat Kami telah meninggalkan sholat Kami telah meninggalkan sholat A'udhu billahi minas shaytanir rajim <Sessizim> Kuluh nafsin bima kasabat aminah Illa ashaban yamin al-mussallin bawasanya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya Mengampuni satu kesalahannya Ketika ia di dalam masjid Malaikat senantiasa mendoakannya Seraya mereka berkata Allahumma gfirlahu Allahumma, Allahumma, Allahumma, Allahumma wa tuba alaih Ya Allah ampuni dosanya Ya Allah berikan taubat kepadanya Ketahuilah bahwa solat adalah salah satu dari rukun Islam yang kelima Solat lima waktu adalah yang terpenting Setelah mengucapkan dua kalimat syahadah Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat Untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka solat berjamaah Hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Azqalu salati alal munafiqin Salatul al'isya wa salatil alfajr seberat-beratnya salat atas orang munafik yaitu salat isya dan salat fajar wahai orang-orang yang beriman rukuklah kamu sujudlah kamu dan sembahlah rob kamu serta berbuatlah kebaikan agar kamu sekalian memperoleh kemenangan muroja'ah tadi dakwah alusina wa wal jama'a lidzakiri nawadhikira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 سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك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 dengan bahasa Arab untuk pemula pada kesempatan malam ini dan kita lanjutkan kembali dalam pelajaran ke-10 di jilid yang kedua dari pelajaran kita Ad-Rusulullah al-Arabiyyah li ghairin Bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, silakan Anda bisa membuka di halaman 70 ya, di halaman 70 dan 71. Kepada Samza, kita persilakan Faida Fadl Masykurah. Bismillahirrahmanirrahim. wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Eh, al-an waasil At-Tamrin uh, at Kita lanjutkan masuk ke latihan kedua Yaqul Huna Disebutkan di sini Sahih Ma Yali Sahih Kata kerja perintah Fi'il Amr Dari kata kerja Sahaha Yusahhhuh Kata perintahnya Sahih Mana sahih? Koreksi nah, Atau koreksi. benarkan Nah sahih Benarkan atau Thanks. Koreksi Ma Ma Yali apa yang berikut ini Sohih ma yali Koreksi atau benarkan apa yang berikut ini Artinya Bisa jadi kalimatnya salah Maka diperbaiki Faham tu? Faham Nah, nabda' minal ikhwah Fi studio Thumma Nafutahal majal Al-Muslimi'in Al-Muslimi'at Fadal ya akhli kiriman Yabda' Abu Abdullah Walah Abu Zuhri Abu Zuhri Masya Allah Fadal Abu Zuhri Wahid Hamidun Ibn Musa. Nah. Sahih atau salah? Haha. Salah. Salah. Tapi, sahih. Hamid Abu Musa. Hamidun Abu Musa. Sahih. Nah. Hamidun Abu Musa. Nah. Bukan Ibn Musa. Ahsan tu ya. Barakah Allah fit. Fadliya. Idan Aba Maryam. Kedua ni. Nah. Dia Abu Hamidun El Suki Ahyanan. Nah. Hamid pergi ke pasar. Kadang-kadang Nah, sahih atau khatak? Khatak Khatak, nah, sahih Yadhabu hamidun ila suqi daiman Muntaz, daiman, nah, lisa ahiyana Nah, istamit, istamit ya Aba Abdullah Salatah Nah Yadhabu hamidun Yadhabu hamidun Hamidun Yadhabu hamidun ila, ila almasna'i Fis saat thaminati wa nisfi Fis saat, nah Khatak, sahih Khatak, sahih Al-Tasiah Al-Tasiah Al-Nasbi Al-Tasiah Al-Tasiah Al-Nasih Al-Nasih Al-Nasih Al-Tasiah Al-Nasih Al-Nasih Al-Nasih Al-Nasih Barakallahu Baik Kalian Al-Nasih 5 5 4 4 Yadhabu Hamidun Ilan Masna'i Baada Salat Al-Zuhri Aydha Hamid Pergi ke Pabrik Setelah Salat Al-Zuhur Al-Nasih Al-Nasih خطأ خطأ صحيح لا يذهب إلى المسنعي بعد صلاة الظهري نعم لا يذهب بكن يذهب تبي لا يذهب أحسن بارك الله فيك خمسة يا أبو مريم يجلس في البيت بعد صلاة الظهري نعم حميد يدوق في رومه بعد صلاة الأسرة نعم هامد يدوق في صحيح بعد صلاة الأسرة نعم هامد يدوق في صحيح في يدلِسُ في مكتبه بعد الصلاة العصر. يدِه في مكتبه بعد الصلاة صحيح. أحسنت. إذن ليس في البيت من من ما فيه؟ لا مكتبه داخل البيت. في مكتبه إيه في داخل البيت. المكتب في داخل البيت. أحسنتم. تأويل. استأقله ج أحسنت. طيب ستة على خير. ستة. نعم. مصنوع حامد كبير خطأ. خطأ طيب صحيح. مصنع وحامد ليس بكبير ليس بكبير صحيح أحسنت مصنع وحامد ليس بكبير أو ليس كبيرا المكتب يعني في المصنى أصدر لعله المكتب اللي علاه في المصنى ليس في البيت لكنه يقول هنا لا لا يذهب إلى المصنى مرة أخرى لا <تصفيق> هنا يقول يجلس في مكتبه في البيت <تصفيق> البيت ها البيت لكن هو لا كل يذهبها يجلس في البيت بعد صلاه العصر اليس هذا صحيح لا ربما يعني عمل بالبيت يعني عمله سو... البيت الله تعالى جيد هذا من... احتمال احتمال يعني في احتمالات كثيره لا بس على كل حال نودي نتيجه نودي نتيجه لا باس صحيح <تصفيق> نعم طيب لعلنا نفتح هذا المجال للمستمع اولا يا ابو <تصفيق> زكريا kami berikan kesempatan kembali untuk pendengar roja di kesempatan yang kedua ini untuk menjawab pertanyaan. Anda silakan menjawab sahih atau khotok dari tamrin yang kedua di halaman 71. Tamrin yang kedua halaman 71 silakan di line telepon 021 823 -6543. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dengan siapa umu di mana? Umu Anisa di Bekasi Baik Naam, Masya Allah Fadhal umu Anissa, terfadhali Tamarin uh, Dari tamarin yang awal, umu Anisa. Iya Nah Wahid Nah Lizia Roti Man Zahaba Zakaria Nah Untuk menjenguk siapa Zakaria pergi? Sahih, naam Zahabah Zakaria Liziaroti Hamidin Zahabah Zakaria pergi untuk menjenguk Hamid Sahih, nah Itnaan. Itnaan. Mata Zahabah Kapan nah. pergi? Sahih, nah Zahabah Hamidin Ba'dah Salatil Fajri Zahabah Hamidin wa la Zahabah Hamidun? Oh Hamidun Nah, Zahabah Hamidun Hamid pergi sesudah Salat Fajar Sahih, nah Salasa Aina yahabu Hamidun baca solat tilfajri, di mana pergi Hamid setelah solat fajri. Solat fajar, na. Solat fajar. Baca solat tilfajri Hamidin yahabu ilasuki. Na, baca solat fajri yahabu Hamidun ilah. Ilasuki. Cepih, na. Empat Allah. Empat. Maka yarjiu minasuki, yarjiu minasuki fisa atisa biati. Fis saatis sabi'ati Sahih? Sahih Fis saatis sabi'ah Wa ahyanan Fis saatis saminah Oh iya Nah ada jelasan lagi di situ Wa ahyanan Wa ahyanan Fis saatis saminah Sahih Nah Nah syukran Amu Anissa Ada pertanyaan Amu Anissa? Cukup Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa warahmatullahi Baik, dari segala khair kepada Ummu Anisah, kita berikan kesempatan kembali di belakang Ummu Anisah. Silakan. 0218236543. Baik, pendengar ikhwan atau akhwat, tafadhol. Masih di tamrin yang kedua di halaman 71, pelajaran yang ke-10. Baik, kita terima kembali. Iya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa di mana? Ummu Aksan di Bekasi. Baik. Tadi Umu Hasan, terus Ummu Anisa tadi Nah Umu Hasan. So terus dari Umu Hasan, ah, nombor lima. Lima. Nampak lima. Atu latihan yang pertama, latihan pertama nombor lima. Nampak. Nampak. Nampak. Nampak. Nampak. Nampak. Nampak. Nampak. di rumah Nampak. Uh, Nampak. Mm. Masya fil baiti. La, langsung saja. Ya jadisu oh. misalnya. Ya'tro ya'tro usuha ya wa nah. yasna'un akhbara bin al-idha asif. Sahih. Naam, ahsanta. Naam. 6. mata yadhhabu ilal masnai nah. Apa yang mata? Mana mata? Akan? Nah. Akan? Keluar dari uh, masnai pablis Pabrik, ya. Kapan pergi ke masna Kapan pergi ke pabrik? Kapan pergi ke pabrik? Nah. Uh, ilal masnai, sholatul, sholatul pad, uh, duhri, ya, sabu innal masnai, tak ada solatul solatul fadzul huri ya. Tak ada solatul duhuri? Yakin? Mu nhasan pergi ke masna setelah duhur. Pergi ke pabrik setelah duhur. Ah, uh, Lihat lihat halaman enam Nah. Yadhhabu fi as-sa'ati at-tasi'ati wan hmm. Lihat dialog antara Zakari dan Musa baris keempat atau kelima 5 umum oh, no. di akhir. Masyaallah. Like... Yadhhabu fi as-sa'ati at-tasi'ati ah Nah, jadi jawaban yang benar adalah fi as-sa'ati wan-nisfi. Fi as-sa'ati at-tasi'ati wan-nisfi. Nah. Haka dah, begitulah jawapannya wahai Hasan. Faham umasa? Paham, oh, tahir. Nah, terakhir, uh, fon masih dua soal lagi. Saba'ah sama Samania. Hmm. Saba'ah dulu? Uh -uh, Sabah sama Anilan yang malu Di fi masna masna fi masna ihhi fi nah. pekerja yang bekerja di uh, pabriknya? Sahih. Ah, uh -uh. yang malu fi fi yang malu fi. Masna, bashna ini eh uh, ada Seratus Bila bila Arab, bil Arabiyah. Mi'atun. Mi'atun. Wa mi'atun wa khams wa wa khamsatun wa isrun amilan. Sahih. Naam, sahih. Naam. Terakhir tamaniyah. Ha La, yang tamaniyah. Ya? Tamuhandis. Pamuhandisa kam muhandisah ya maluf kam muhandisan san, nah ya maluf ya makna iki nah uh, muhandisani muhandisani sahih uh, ada muhandisani. dua insinyur ada dua insinyur sahih syukran nu pertanyaan jawaban iya ustadz ini kok ada yaqra'u ada ya ya semua itu bagaimana ustadz ada yang mana mu ada yaqra'u lalu Uh, uh, ya Tio, ya ya Zahabu, ah ya TEO. Ya zahab itu. Oh iya iya Ya Iya baik, uh, baik baik baik. Yaitu aja Muahsan? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah khotib ya Muahsan. Ya. Nah, nah tadi Muahsan menanyakan uh, maksudnya adalah mengapa di sini banyak beberapa kata kerja yang bentuknya berbeda dengan yang sebelumnya. Hmm. Sekarang kita banyak lihat di sini uh, kata kerjanya, kata kerja bentuk eh uh, al-mudhari'. Bentuk al mudhari biasanya kita pakai al madi biasanya e, da, tapi di, di Adar ad-darsul ini hampir e, seluruhnya tidak tidak semuanya tapi hampir semuanya menggunakan e, fi'lu e, al mudhari kata kerja yang menunjukkan waktu sekarang atau yang akan e, datang dan nanti insyaallah akan dibahas lebih lanjut pada latihan ketiga insyaallah setelah, nah, setelah kita memberikan kesempatan pada mustami' wa mustami'at untuk menjawab latihan-latihan e, jadi kita akan Masuk ke latihan ketiga untuk dibahas lebih lanjut. Namp. Terima Selanjutnya kita berikan kesempatan kembali untuk pendengar Oja di land telefon 0218236543. Silahkan masih di tamrin yang kedua di halaman 71. Teleponlah. Ya silahkan. Halo. Afwan terputus, kembali kami ke memberikan kesempatan kembali di line telepon 021 823 -6543. Dan untuk pertanyaan pesan singkat silakan Anda bisa layangkan di 021 Afwan di 0819-896543 Baik, kita berikan kesempatan yang berikutnya di line telepon 021-823-6543 Halo Assalamualaikum Halo Waalaikumsalam Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Abdul Wahid di Ciganjur. Semoga Allah. Kebalok Pak Abdul Wahid. Alhamdulillah. Nasyalla. Baik. Nasyalla. Nasyalla. Ustaz Nasyalla. Nasyalla. Nasyalla. Nasyalla. Nasyalla. Nasyalla. Nasyalla. Nasyalla. Nasyalla. Nasyalla. Nasyalla. Nasyalla. Nasyalla. Nasyalla. Nasyalla. Nasyalla. Nasyalla. Nasyalla. Wahid Nasyalla. Nasyalla. Hamidun Nasyalla. Musa Nasyalla. Nasyalla. Nasyalla. Nasyalla.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 Pisah atis taminati waniswi. Nampak tak? Kesalahan? Yang Sahih. er sohe yadhabu hamidun ilal masnai pisah ati tasi ati waniswi. Sahih. bukan asamina tapi al taseh. Taseh. Terus pak Bawahid empat lima enam sekaligus lah bas. Empat lima enam إلى المصنع بعد صلاة الظهور أيضا نعم خطأ نعم هذا خطأ نعم الصحيح صحيح لا يذهب حميد إلى المصنع بعد صلاة الظهور أيضا نعم ممتاز نعم خمسة خمسة يجلس في البيت بعد صلاة العصري نعم خطأ صحيح يجلس في في مك في مكتبه في مكتبه الأسر. بعد صلاه العصر بعد صلاه العصر ممتاز نعم سته سته مسن اهو حميد نعم خطا خطا صحيح مسن اهو حميد ليس بكبير مسن اهو حميد ليس بكبير نعم نعم شكرا با عبد الله هي الله خير بارك الله فيك وعليكم السلام عليكم وعليكم, وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته Baik, jazakallahu pada Pak Abdul Wahid kita berikan untuk nah minta hina men uh, ikrar tatamrinat. Kita selesai membaca latihan Al-Aan al kita masuk ke yang ketiga, sa, tamrin as-salis. Nah, kalau kita lihat di sini sebenarnya latihan ketiga ini bukan soal, nah, hanya ada yang perlu diperhatikan di sini. Uh, Yaqul huna disebutkan di sini taammalil amtsilatal atiyata. Taammalil amtsilata al Alatiatah perhatikanlah contoh-contoh berikut. Nah, di sini antum lihat ada dua daftar contoh-contoh. Uh, uh, ada di sini keterangannya al-mawdi, lalu di sampingnya ada keterangan al mudhari Mana al-mawdi ya, kawan? Yang lampau. Al-mawdi dari segi bahasa artinya yang sudah lewat, yang sudah lampau. Arabun al mudhari Artinya yang sekarang atau akan yang datang. akan datang Nah, di sini eh, yang dimaksud dengan kalimat Al-Madi, Al-Mudhari eh, Di sini maksudnya adalah Di bawahnya ada eh, daftar kata kerja, kata-kata kerja yang sesuai dengan keterangan di atasnya Al-Madi, maka nanti di bawahnya kita akan lihat kata kerja, kata-kata kerja yang eh, menunjukkan waktu sudah lampau Kemudian di, di keterangan al-mudhariu akan ada beberapa contoh daripada beberapa kata kerja yang menunjukkan waktunya sedang atau akan dilakukan. Kita lihat terlebih dahulu uh, daftar uh, kata kerja di al-madi yang lampau. Uh, wahid dhahaba Aliun ila al-madrasati amsi. Dhahaba <coughs> Aliun, apa makna Aliun, Khan? Ali telah pergi. Ali telah pergi. Ah, antum lihat terjemahannya barusan tadi? Kita terjemahkan telah pergi. pergi. Nah, karena zahaba di sini uh, kata kerja yang menunjukkan waktu sudah lampau. Al-value, al uh, al-mawdhi. Nah, zahaba Aliun ilal madrasah di Amsi. Ali telah pergi ke sekolah Amsi. Hmm, di sini juga ada keterangan waktunya. Amsi. Kapan ya eh, pergi Amsi? Kemarin. Kemarin. Sekarang, antum lihat di uh, sebelahnya. Di sebelahnya. Uh, kata kerja bentuk mudhari. Apa makna Sekarang atau yang akan datang. Lihat perubahan dari dhahaba menjadi apa? Antum lihat, yadhhabu hmm. 'Aliyun ila madrasati kullayaumin. Apa yang terjadi di kalimat dhahaba yang ada di daftar al-madi ya ikhwan? Ketika masuk ke al-mudhari, maka dia berubah. Ada tambahan satu kata di depannya, yadhhabu. Yadzhabu Ketambahan apa di sini? Huruf ya Huruf ya Yadzhabu Ya di depan sini Di depan uh, Di depan kata kerja Ini akan berubah-ubah Tergantung dari domirnya Di sini karena domirnya adalah huwa Maka Ya Yadzhabu Yadzhabu aliyun ilal madrasati kulla yaumin Bagaimana terjemahannya ya Aba Mariam? Ali Sedang, nah. Sedang pergi Nah Atau akan pergi Nah ke sekolah setiap hari nah, Jadi sini Al-Mudhari seakan-akan juga Untuk menunjukkan waktu yang um, Rutinitas Istimrar sayang. Istimrar. Nah, jadi kita menggunakan Film Mudhari ini untuk yang sedang dilakukan Dan rutin terus dilakukan Atau nanti uh, yang akan dilakukan nah, Ini uh, Al-Mudhari Untuk melihat perubahannya Dari Zahabah menjadi Yadha zahab. Perubahan seperti ini harus dihafal Perubahan dari Al-Maudhi menjadi Al-Mudhari Ini harus dihafal Zahabah Maka perubahannya Ketika masuk ke Al-Mudarik Yadhabu Tidak ada yang mengatakan Zahabah lalu menjadi Yadhibi Atau Yadhibu Atau Yadhibu La Yang benar adalah Yadhabu Nomor isna Rekam isna Nomor dua Qara'a Ismailul-Qur'ana Qara'a Ismailul-Qur'an Memang mana Qara'a? Telah membaca Telah membaca Ismail telah membaca Al-Qur'an Lihat Qara'a fi'lu, al-fi'lu, al-mazi, kata kerja bentuk lampau, telah, telah membaca ketika dirubah menjadi al-mudari, anda melihat yaqra'u ismailul quran ba'da salatil fajri kulla yaumin yaqra'u ismailul quran ismail sedang nah, dan no. terus membaca al-quran ba'da salatil fajri, setelah salat subuh, kulla yaum, setiap Harinya Lihat perubahannya Qara'a Yaqara'u Taib nomor tiga Salah asa Ghasalar rajulu sayyaratahu Ghasalar rajulu sayyaratahu Laki-laki itu hmm. Ghasala telah mencuci sayyaratahu nah. Mobilnya hmm. Mengapa sayyaratahu Yehwan? Kenapa bukan sayyaratuhu Atau sayyaratihi Maffolun bih Mansub nah. Ghasala telah mencuci sekarang lihat perubahannya di Al-Mudhari Ya gesilur rajulu Sayyaratahu kulla usbu'in Ya gesilu Mana ya Mencuci Sedang Sedang mencuci atau akan mencuci atau selalu. Terus atau terus selalu uh, mencuci hmm. Ar-rajulu laki-laki Sayyaratahu Mobilnya kulla usbu' setiap Makan nah. Jadi kesimpulan daripada At-Tamarin At-Thalif ini uh, Di sini ada penjelasan tentang Dua macam kata kerja ada kata kerja yang berbentuk al-maldi, kata kerja yang yang maksudnya uh, menunjukkan waktu sudah lampau. Ada kata kerja al-mudorik yang menunjukkan waktunya sedang atau akan atau terus menerus dilakukan. Nah, dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas lebih lanjut. Malam ini sudah cukup. Selamat siang dulu. Uh, tapi jika ada pertanyaan dari SMS mungkin dipersilakan Nah, terima <tuh>, kasih. Dengar saja kita akan mengambil beberapa <tuh>. pertanyaan yang sudah masuk via pesan singkat. Baik. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bagaimana membedakan pukul 1 siang dengan pukul 1 dini hari, Ustaz? Jazakallahu dari Abu Abdullah di Kalbar. Sahih. Nah. Kalimantan Barat. Nah. Ya, sebagaimana sudah kita jelaskan tadi, setelah kita sebutkan angkanya, kita sebutkan waktunya. Jadi bagaimana, ikhwan? Siapa yang bisa menjawab? Subhanallah. Ah, as-saatul wahidatu. Subhanallah. Kalau dini hari, As-sa'atul wahidatu sabahan sahih Atau laylan Tapi kalau uh, siang As-sa'atul wahidatu Naharan zuhurran, Zuhuran Atau naharan La, bas, na. Jadi angkanya tetap sama Hanya saja keterangan waktunya setelah itu Apakah Lail atau masa Atau sabah Atau duha Atau uh, al-asr dan begitu seterusnya nah, Kembali kita angkat dari pertanyaan Dari Abdul Rahman di Bekasi Bagaimana membedakan huruf Ma istifham dengan ma nafiyah sad. Apakah ada ciri-ciri khusus? Ma istifham dengan ma nafiyah Naam Jaih, ada soal jaih, ini soalan yang bagus Naam. Kita ketahui dari siyaqul jumlah Kita ketahui dari siyaqul jumlah Mana siyaqul jumlah? Konteks dari konteks kalimatnya Konteks kalimatnya yang nanti akan menjelaskan me kepada kita Apakah dia ma nafiyah atau ma Uh, apa tadi nafiah dengan ma istibhami ma juga bisa berarti al mausula dan bisa juga ma al dan begitu seterusnya nanti insyaallah akan dibahas pada babnya sekali lagi jawabannya adalah tergantung daripada uh, konteks kalimatnya dan itu bisa kita pahami jika kita paham makna kalimat setelahnya maka dengan memahami kata kata, -kata atau makna daripada kata kata setelah ma maka akan memberikan kepada kita kejelasan apakah dia al mas uh, apakah dia istibhami atau yang lainnya, Allah Wajah Besar. Taib. Kembali kita angkat dari pertanyaan pendengar Roja. Taib. Ada pendengar kita di Citayam pada hewar kenapa disebutkan kula yumin bukan kulu yumin? Ya kula dia mansubun, dia mansub dengan fathah karena dia menunjukkan zarf zaman. Nah menunjukkan waktu, menunjukkan keterangan waktu. Nah biasanya keterangan waktu itu biasanya mansubun. Nah, Allah Wajah Besar penjelasan Zolf ini nanti insya Allah akan disampaikan uh, pada depannya nah, nah. cukup panjang dan kita angkat kembali dari uh, Sabir di Candai Jakarta Timur surat, bagaimana cara yang efektif untuk belajar bahasa Arab uh, pertama uh, jika Antum ingin mahir dalam bahasa Arab tentu saja uh, perlu waktu yang lama uh, apalagi jika ingin Antum ingin uh, menguasai bahasa itu dari uh, berbagai seginya baik muhadathah maupun kira'ah, maupun istimah dan juga uh, kira'ah uh, dan tentu dengan metode yang tepat dan uh, sekarang ini banyak sekali metode-metode yang berkembang dalam pelajaran bahasa Arab tapi wallahualam yang yang ana pribadi lihat sampai saat ini adalah bahawa bagi antum pemula dalam belajar bahasa Arab maka uh, dimulai dari buku seperti yang kita pegang ini buku durusul Lughatil arabiah atau buku-buku lain yang manhajnya sama seperti buku durusul Lughatil arabiah dia memulai dengan uh, memperhatikan uh, pembekalan terhadap mufradat terlebih dahulu pembekalan terhadap kosakata kemudian uh, di situ memperhatikan uh, at-tadarruj dalam belajar uh, bertahap dari yang mudah menuju yang sulit uh, kemudian setelah itu setelah kita di, dibekali dengan uh, bekal yang cukup Kemudian kita masuk ke yang lebih sulit yaitu kita mulai mempelajari bagaimana kaidah-kaidah nahwu dan kaidah-kaidah sharf. Nah, sekali lagi buku-buku alhamdulillah banyak tersebar uh, pembelajaran bahasa Arab ini. Antum bisa bisa lihat misalnya buku Durusul Lughatil Arabiyyah yang kita punya. Kemudian buku uh, misalnya Al-Arabiyatul Nasyiin, kemudian ada buku Silsilatut Ta'limil Ta Lughatil Arabiyyah. Kemudian ada juga buku uh, Al-Arabi, Tubayna Yadika, dan banyak sekali buku-buku yang tersebar, Antum bisa pilih salah satunya. Uh, tentu saja, uh, belajar bahasa ini perlu perlu semacam bimbingan langsung dari seorang guru, uh, karena banyak hal yang perlu di, di, didapatkan dari guru itu dan tidak bisa belajar sendirian. Uh, demikian, Allah Al-Biswa. Baik, dan ini juga merupakan jawaban dari pertanyaan yang sama dari Putra Pohan di Depok, nah. jasa kelahir. Kemudian pertanyaan kembali uh, berakulafiqom pada kalimat pertama pelajaran 10 posisi Hamidin sebagian apa so? Yang mana diziarahi Hamidin diziarahi Hamidin Hamidin mengapa di sini majulur ya di sini dia majulur apa sebabnya ikon ya mudafun ilaih mudafun ilaih nah baik nak fi syala baik demikian bisa kita bahas pada kesempatan malam ini jika benar maka datang dari Allah subhanahu wa taala dan jika salah datang dari saya dan dari syaitan. Dan saya memohon ampunan atas segala kesalahan. Subhanakul wa bihamdik. Ishwadu ala ilaha ila anta. Astaghfirullah wa atubalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.